«Який це князь? Я його посадив, а він? Геть вигнати!» І знову почав ходити. Ледве зміг стримати своє вдоволення підступний Бенедикт. Повірив король, «Зачекай, Володиславе, це тобі за ті слова!» Здумав про нього королівського воєводу боярам говорити, що якусь там жінку боярську привезли. Не ну, привезли, так що? А ти мовчи!» Король сьогодні повірив. ще як не думає сам Володислава допитати? Бенедикт похолов. «Нічого ж проти короля Володислав не робить. За нього Ладен усе віддати, аби не проганяв його з Галича. Ніхто ж одного слова поганого не чув від Володислава про короля. Цей пес... Вірно стрибає на задніх лапках перед Андрієм. Але острах минув. Добре, що король, не оглядаючись, міряв кроками світлицю. Де князь Лешко? — вже спокійно запитав Андрій. — Сіли поїсти. Певно, скоро сюди прийде. Підійшовши до вікна, Андрій побачив, як на подвір'ї збиралися на полювання польські і угорські вершники. Не обертаючись до Бенедикта, Андрій запитав. А що говорять лишкові люди? Бенедикт знітився. Що сказати королю, адже нічого не вдалося взнати. Воєвода оглух, глузуючи проказав Андрій. Я бачу, воєвода Бенедикт став старий. Йому важко королівські накази виконувати. На смерть перелякався Бенедикт. Старий? Який же він старий? Це хтось його обмовив. Хто ж? «Невже Володислав? Невже король хоче прогнати його?» У хитрій голові миттю виникла рятівнича думка. Він підсунувся до короля і прошепотів. «Треба бути обережним!» Лешко послав гінців до Руських. «До Руських?» – вирячився на нього приголомшений Андрій. «До Мирослава та Данила». «Данила?» Король щось розмірковий, зрадівши, вигукнув. «Данило? Що, цей хлопчисько-зелений?» Бенедикт і тут знайшов чим зацікавити Андрія. «Данило дурненький ще, а Мирослав то...» Король сіпнув Бенедикта за рукав. «Що вони задумали?» Тепер уже заспокоївся Бенедикт. «Врятувався, не прожене король. Тільки треба викрутитися, щоб повірив король». Когось із своїх треба схопити і замордувати, а королю сказати, що то зрадник, який з лешковими людьми водився. «Що вони задумали?» – не вгамовувався Андрій. «Гадаю, проти тебе змовляються». Розгніваний король підбіг до столу і сів на стілець. «Проти мене?» – крикнув він. «Побачимо, я половців покличу». Прошепотів Бенедикт, можуть почути. Уже минула буря. Бенедикт зробив своє, відволік від себе Андрій гнів. Що з того, що Лешко не посилав гінців до руських? Можна вигадати будь-що. Їздять же купці в руській землі. Стукаючи пальцями по столу, Андрій тихо запитав Бенедикта. Як ти думаєш, що буде просити в нас Лешко? Вон куди пішло. Король радиться з ним. Певно боїться, в нього ж стільки ворогів серед своїх. Нехай не забуває, що хоч він і король, йому можуть те сказати, що його жінці на груди. Багато є невдоволених у буді. Невже подумав він, що й Бенедикт може до коромольників перебігти? А Андрій недаремно літує, і солодкого життя не може спати спокійно, сам охорону перевіряє. Гудуть угорські барони, і дрібнота баронська неслухняною стає. З ким же йому порадитися? З Бенедиктом. Хто знає Галичину? Бенедикт. Хто там з королівським військом сидить? Він Бенедикт. Та й послати можна в Галичину тих голосливих баронів військо. Все менше клопоту матиме королю буді. «Думаю, з Лишком треба обережно. На Галичині про тебе більше знають. Про Лишка мало хто відає. А тебе бояться?» – витискує по волі слова Бенедикт. Андрій заплющив очі, ледь щілинки поблискують, щоки взялися з моршками. «Обережно, це я знаю, та самі Галичину не втримаємо». Ворушаться руські. Недобре, коли сусідів не буде мирних. Не виходить там з лишком сваритися. Миром з ним треба. Лукавий Бенедикт торжествував. Нехай зачекає король. Ще є прихована зброя у воєводи. Я не кажу тобі, королю, щоб з лишком сварився. По сусідському з ним треба. Зробимо так. «І дамо йому мало, і в наших руках він буде!» Бенедикт мало не обійняв короля. Близько до нього притулився і похаб прошепотів. «У нього є дочка Соломея! Взяти її за нашого королевича!» «Дочка?» – здивувався Андрій. «Та їй же три роки! На моєму Коломанові п'ять!» «А ми...» – почав Бенедикт, але не встиг закінчити. Біля дверей за діло почулися кроки в світлицю, заглянув двірський... «Королю, до тебе йде князь Краківський!» «Проси!» Двірський нечутно зник, а Бенедикт припав до королевого вуха. Андрій засміявся, схвально кивнувши головою. Він вийшов за столу і став посеред світлиці. Лешко повільно переступив поріг, впевнено попрямував до господаря. Високий, ставний, з сворим поглядом дужеї людини, він сподобався Андрієві. «Сильний у мене спільник це й допоможе. Будемо бити галичан», – подумав Андрій. Галишко наближався. На його устах з'явилася вічлива посмішка. Всі його рухи і вміння триматися показували, що це досвідчений воїн.